moi boas e benvido. No audio de hoxe imos respostar á seguinte pregunta Que é o phishing? O phishing é un tipo de fraude que se realiza a través de internet e que ten como obxectivo obtener información confidencial das persoas como os contrasinais, das túas redes sociais ou números de tarxetas de crédito Para levar a cabo o phishing, os fraudadores envían correos electrónicos ou mensaxes de texto que parecen ser de empresas ou entidades de confianza, como bancos, compañías de seguros ou gobernos. Nestes correos solicitan as persoas que revelen a súa información confidencial ou que fada clic nun enlace que os redirixirá a un sitio web falso onde lle solicitarán esa información. O phishing é un tipo de fraude moi común e que pode afectar a calquera persoa, xa que os defraudadores utilizan técnicas sofisticadas para facer os seus correos electrónicos ou mensaxes de texto que parezcan auténticos. Por iso é importante estar alerta e non revelar a ninguén a información confidencial sen antes verificar a súa autenticidade. Hai varias medidas que podes tomar para protexerte do phishing. Non facer clic en enlaces que te envíen por correo electrónico ou mensaxes de texto. En vez disso, vai á páxina web da empresa de forma directa, digitando a súa dirección na barra de enderezos no teu navegador. Non revelar a túa información confidencial a ninguén, a menos que esteas seguro de que se trata de alguén de confianza. Verifica que as páxinas web ás que accedes son auténticas, comprobando, por exemplo, que o enderezo url comece por https, e que teña un candado de seguridade. Usa contrasinais seguras e non as corpartas con ninguén. Utiliza contrasinais diferentes para cada unha das túas contas en línea. Descarga e instala o software de seguridade actualizado no teu ordenador ou dispositivo móvil. As formas de denunciar o phishing son as seguintes. Contacta a empresa ou entidade que se fai mención no correo ou mensaxe de texto para verificar a súa autenticidade. Informa ao Ministerio de Interior que ten un servicio de atención ás vítimas de fraude a través da súa página web. Informa ao teu banco ou compañía de seguros se crees que están a ser utilizados para realizar o phishing. Informa ao teu proveedor de servicios de internet ou ao teu sistema operativo, o Microsoft ou Apple, se crees que o phishing se está a realizar a través dunha aplicación do seu sitio web. Utilizar os servizos de reporte de spam ou phishing dos teus correos electrónicos ou mensaxes de texto se crees que estás a recibir correos ou mensaxes de spam ou phishing. Denunciar o phishing ás autoridades competentes, como a policía, a Garda Civil ou a Oficina de Seguridade do Internauta. Ola, estimado ouinte. Eu son Antirrey e isto que acabas de escoitar é un episodio máis de As miñas dúvidas de Internet. este espazo irei ir copilando as respostas, as dúbidas que me fan chegar a través das redes sociais, ou que se cada máis fan chegar a través das propias charlas ou obradoros que imparto. Pero moi tollo, ten en conta que aquí nada é o que parece. Se si o que ti escoitas a ti vale che, para min, perfecto. De todos os xeitos, a sinceridade ten que ir por diante. Ningún dos artigos ou dos episodios deste podcast Foron redactados por min Ni moito menos por un humano Todos, todos Foron redactados Por unha intelixencia artificial Deixo ao teu criterio Se eso desmedece máis ou menos A información que contén neles Eu solo busco Crear un pouco de dilema De discusión De que nos dé a volta esa cabeza Non sei se redondo Ou por menos cavilando Espero os comentarios En a página web Dubidas.fala.g Eso non xa sabes Eu sempre ando polas redes sociais.